ine spuncară domnului peste voi cu soulul sau dați să ai girea de oameni totdeauna cum ți pururea și zeci de vechilor o amîn și vase domnezeule nădei noastră slavăție slavă datorului și peului și sfântului dumne și acum sigur răsi mai și vaiți Doamne, be afraid, don't be afraid, don't be afraid. Crazy things that go on in a committed man. I don't even want this to separate us. We're still in our own room, but we don't get to see each other anymore. Di Ma Cisade, but even if we don't Adei Cele Andrei Sfânt Andrei noi to va sirele cel mare arhe episcope Cezarei ca patochie adăsând vrestră explicere mânturitorul adei sündră rat Grigore Palama arhe episcope de Salonicului care sfântului în părintele noi to propoghe și a celor împreună cu tâi, și a celor pomenire, o să vă râșim, ale Sfinților și drepturilor Dumnezei, și lor părinții, o achim și anaci, pentru ale tuturor Sfinților, să ne minuiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și viitor de oameni. Dumnezeu nostru, miluiei ne pre noi. Amin. Pe numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fraților creștini, când eram copil, la părinții mei acasă, când aveau ocazii să plece de acasă cu probleme, mama și cu tata, la o nuntă, la o cumetrie, undeva la Sfintele Moaște sau la un hram, niciodată nu ne-a lăsat singuri. Ne-a lăsat Bacu, bunicul și bunica, Bacu o mătușă sau cu niște verișori sau verișoare mai mari decât noi, care aveau grijă de noi. Dar din toată acea experiență și amintire mi-a rămas în mintea mea Și cu plăcere mi-aduc aminte de câte ori ne lăsa părinții cu bunicii. Aveam o verișoară mai mare ca noi, la 20 de km de satul nostru, și de câte ori ne lăsa cu ea, ne speria. Ne spunea că vine vin gani și ne ia, dacă nu suntem cuminți, ne bate Dumnezeu, ne pedepsește Dumnezeu, că Dumnezeu este rău și ne bate dacă nu suntem cuminți și fel de fel de aceste forme de a speria, de a ne întrigoșa ca să fim minți. De ce vă spun aceste lucruri, dragii mei? Fiindcă astăzi vedeți și frățile voastre, dintre frățile voastre vă lepțește tata, care este prea simțitul Flavianu. Dar ca un tată în viitor de copii, de fiice este, care v-a născut pe majoritatea din plățile voastre duhovnicește vorbind, nu a putut să vă lase singur fără slujirea aterească în această biserică din București. Și din rânduială dumnezeiască trecând pe aici, m-a rugat și fiind prieten apropiat Preasfințitului, m-a rugat dacă pot să rămân să slujesc astăzi aici. Și am răspuns cu toată plăcerea și cu toată dragostea mea pe care o am față de Preasfințitul de părinții de aici, și în ultimul rând de frăținile voastre creștinii din București, din Capitală. Îmi place ca astăzi să rămân în inimile frăținilor voastre cu amintirea cea plăcută a mea când ne lăsa părinții cu bunicii și nu cu mătușele sau nici într-un cas cu vecinii. Și mi-ar place să rămână în inimile frăținilor voastre ca un bunic sau o bunică care nu vreau să vă mustru, să vă sperie astăzi. și vreau să vă mânghii sufletele cu câteva cuvinte de folos după cum am auzit și la Cazanie povestindu-se târcuirea pe a Sfintei Evangheliei de la Marcu. Iubiți locredincioși, noi astăzi în Darul Lui Dumnezeu ne aflăm în Sfântul și Mare Post, în a doua duminică din Sfântul Post și vedem cât de repede trece timpul. Parcă El se lăsa sec, parcă El se auzea Înainte de lăsat secolului, pilda vamesului și a fariseului, pilda aceea fiului risipitor când s-a întors fiul ce risipitor la casa părintească și cum l-a primit tatăl său cu brațele deschise. Foarte mai ieri auzeam Evanghelia aceea în care miluiește Dumnezeu pe toți cei care fac milostenie în ziua înfricoșat în judecăți, îi va trimite pe cei buni în dreapta sa, iar pe cei răi în stânga sa. Pentru ce? Nu pentru că n-au făcut alte fapte bune, ci pentru că n-au făcut milă cu semenii lor, care au fost goi și flământi și însetați și în terniță și bolnați prin spitale și nu i-au cercetat pe aceia. Parcă mai ieri auzeam dezbonirea lui Adam și a Evei, protopărinților noastre din grădina Raiului. Și iată ca astăzi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Tatăl cel Bun și Milostiv, Sfânta Trăimie, Tatăl Fiul și Sfântul Duh, ne pune înainte acea vindecare minunată pe care a săvârșit-o Mântuitorul în Capernaum, cu acel slăbânog care era purtat de patru prietenei săi, care au auzind ca multă lume din prejurim că Mântuitorul se află în cetatea Capernaumului și într-o casă oarecare, Nu ne spune evanghelistul că se afla într-o casă de oameni sărați sau bogați, sau într-o casă unde trebuia să facă o minune oarecare, și se afla în casă. Și acolo, auzind acel sutaș, s-a dus Ne neputând să meargă singur, după cum ne spune și știm și noi, cei paralizați au nevoie de ajutorul celorlalți, în general a prietenilor săi, a celor apropiați. cu siguranță și cei patru bărbați care îl duceau, erau niște prieteni adevărați acestui om bonlav de paralizie. Și am auzit cum ne-a tâlpuit la Cazanie, de ce a îngăduit Dumnezeu, Iisus Hristos, să spargă apă pe ei și o casei. De ce nu a vrut Dumnezeu și nu a putut să facă Dumnezeu acea minune, știind cum mai înainte știința sa dumnezeiască că cel bolnav se află la ușa casei respective, ce a tăcut Mântuitorul și a așteptat să vadă credința acelor oameni și a slăbănogului, credință din care poate să învețe tot poporul care era de față. Și după cum bine știm, s-a urcat pe acoperiș și a spart acoperișul casei și a povorât pe cel bolnav în fața Mântuitorului. atunci Mântuitorul a privit pe acel bolnav, pe cei patru și pe toți cei prezenți, cum stăm noi acum aici, în această Sfântă Biserică, și a zis lăbănogului, Fiule, iartă-ți să ție păcatele tale! Nu i-a spus, vindecă-te pe tine Iisus Hristos, cum a făcut în alte cazuri, ci a spus, iartă-ți se păcatele tale! Nu știm, bicii mei, dacă acel om era cu adevărat păcătos, sau era din îngăduiala lui Dumnezeu acea boală. Dar cunoaștem din istoria bisericii noastre, în general din vețile sfinților, cum mulți dintre sfinții bisericii noastre au pătimit multe. Unii mai puțin, altii, alții mai multe cazuri și înspite în viața aceasta. Mă opresc aici și fac referire la Sfântul Cuvios Grigore de Capolitul la căror sfinte moaște se află la mănăstirea Bistrița din Județul Vâlcea, acest mare curios al bisericii noastre, era făcător de minune încât de în viața sa. Dar a îngăduit Dumnezeu să se îmbolnăvească de epilepsie. Gândiți-vă, din credincioși, ce boală în i-a dat Dumnezeu la acest bărbat sfânt. Dar el s-a rugat lui Dumnezeu și a zis, Doamne, te rog, ia-mi boala aceasta, că este grea pentru mine, cu neputință, cu a nevoie să o duc și... Te rog frumos să-mi dai, Doamne, hidropică. L-a ascultat Dumnezeu la rugăciunea sa, i-a luat acea boală a epilepsiei și i-a dat hidropică. Boală care se umflă tot trupul ca o minge, ca un balon, nu vă pă, cu, după cu voce, se cunoștea că este cuviosul Grigore de Capolitul. Și cu această boală a murit Sfântul Grigore de Capolitul. Deci, iată, iubiții mei, putem să dăm exemple multe din Sfânta Scriptură, cât s au suferit, de ne aducem aminte de Iov, de ne aducem aminte de cei din legea veche care au suferit multe, dar mai ales din legea darului, din legea nouă, de mucenici, de cuvioși, de drept, cât de mult au ne fiind atât de păcătoși cum suntem noi astăzi și cum este omul în general. Așa și acest paralitic nu se știe că era drept sau păcătos, Dar Dumnezeu i-a spus, iartă-ți să ție păcatele tale, i-a vindecat prima dată sufletul. Ca să ne dea și nouă exemplu tuturor, că înainte de a căuta sănătate pentru trup și bunăstare de această materială, trebuie să căutăm bunăstare spirituală, după duhovnicească. Dar în mulțimea aceea erau infiltrați ca de obicei și cărturarea legii vechi, care cunoșteau foarte bine legea cea veche. Legea lui Moise și a spus, de ce grăiește acesta ule? Nu a cu voce tare nimeni din mulțimea, ci numai în cugetele lor. Dar Dumnezeu, care cunoaște inimile și rărunchii oamenilor, le-a spus, pentru ce gândiți asemenea lucruri? Și ca să vedeți că puterea are fiul omului să ierte păcatele oricii cărui vrea și se întoarce cu pocăință, eu acum îi spun acestui om paralizat, Ridică-te, ia spatul tău și mergi la casa ta. Și în îndată, ascultând poruncă Dumnezeia, astăzi s-a ridicat și a luat patul său, mulțumim lui Dumnezeu, și înconjurat de cei patru prietenii săi, credincioși, cu frică de Dumnezeu și cu dragoste de aproapele, s-au dus la casele lor fiecare, mirarea mulțimii, că niciodată nu au văzut când cineva asemenea minuni. Iubiți credincioși, Dumnezeu care ne-a creiat din nimic, Îi datorăm multe. În primul rând, îi datorăm cinstea aceea care se cuvine să o datorăm noi, părinților noștri, stăpânitorilor, conducătorilor noștri. După cum și Sfântul Apostol Pavel ne-a spus în al doilea apostol de astăzi, fraților, ascultați de mai mari voștri și vă supuneți lor că ei priveghează pentru sufletele voastre. Și ar creu că acesta avem care a străbătut cerurile. De ce -o, mei, dar dacă oamenilor, semelilor noștri le datorăm cinste și laudă și slavă și iubire, dragoste, cu atât mai mult Creatorului nostru, Lui Dumnezeu, Cel ce ne-a făcut pe noi din nimic. Dar ce facem noi creștinii din zilele noastre? De multe ori lasă de dorit. Ați auzit la cazane și știm... Cum Dumnezeu vrea de la noi intenții bune, după cum spune și Sfântul Chiril, Patriarhul Alexandriei. Dumnezeu voiește intenții bune de la noi, cum dorește un părinte, o mamă sau un tată, intenții bune de la proprii săi fii. Ce fac copiii comparativ cu oamenii maturi? Fac și ei, dacă este băiat, pune și el mâna pe o sculă de alutai, căsul și începe să bată și el un pui sau altceva, ceea ce vede că face tatăl său, dar niciodată nu va face fiul ceea ce face tatăl. Niciodată o petiță mică, un copil mic nu va face perfect ceea ce face mama lui. Dar părinții se bucură văzând pe copii că au intenția aceea de a face, de a nu sta degeaba, de a fi leneși, cum sunt copiii din zilele noastre, leneși cu calculator și televizor, și dacă trecem la noi cei maturi și noi de multe ori ne lenevim, îndelepnițindu-ne cu aceste lucruri pe care diavolul cu adevărat le-a scos în lume. Și dacă Dumnezeu voiește intenții bune, sunt atâtea pilde și la calzane s-a povestit câteva cu femeia încă care a venit și strigat din urma Mântuitorului, Iisus, Fiul lui David, miluiește-mă pe mine și pe fica mea care rău se îndrăcește. iar ei nu i-a răspuns cuvânt Mântuitorul, ne spune în Evanghelie. Și atunci, mai tare striga, miluiește-ne pe noi, Isus Fiul lui Dumnezeu. Și Mântuitorul a spus că nu este bine să ei, pâinea fiilor, să o arunci câinilor, socotind-o pe acea femeie halaniancă ca pe un câine, că așa erau socotiți de către idei halanie din de -al... neam de altă credință, ca niște câini, ca niște lepădați. Cum de altfel suntem socotiți noi creștinii de către poporul evreu astăzi și din totdeauna așa a fost socotit creștinismul, ca niște goi, ca niște oameni fără Dumnezeu în mentalitatea lor evreiască. Și văzând smerenia acelei femeie halanience care a răspuns, da, Doamne, așa este, și a însușit acest această înjosire de câine și a spus, da și câinii mănâncă din firmiturile care cad de la masa domnilor lor. Și văzând mântuitorul credința ei s-a mirat și a zis, o femeie, mare este credința ta și s-a tămăduit fica ei din ceasul acela. timp și vedem la Sfântul Apostol Pavel, iubiți credincioși, cum a fost dus din cezarea Palestinei, Tremis cu soldați, cu ăstași, cu corabia pe mare la Roma, la cezarul de la Roma să fie judecat, fiindcă învăța poporul o nouă credință care nu se mai auzise, credința lui Iisus Hristos. Și pe, pe mare s-a strânit o furtună puternică și era un pericol de moarte cât câteva zile nu a mâncat nimeni. Dar într-o dimineață Sfântul Apostol Pavel... strigă cu glas tare la acea mulțime care erau 276 de, de călători cu acea corabie, dintre care 30 sau 40 erau echipajul de pe acea corabie. Și le-a spus, stați liniștiți, aveți credință că mi-a descoperit mie Dumnezeu în noaptea aceasta că niciunul din noi nu va peri, corabia se va sfârma iar noi vor rămâne sănătoși. Și mergând încă câteva zile liniștiți, corăbierii, care este potrivnic obiceiului corăbierilor. Dacă se scufundă un vas, un vapor, căpitanul trebuie să coboare ultimul după vas. Dar acei corăbieri, văzând o bucată de pământ, o insulă, au coborât barca de salvare care o aveau în coradea lor și au vrut să se urce să se salveze numai ei, necrezând cuvintelor Sfântului Apostol Pavel. Și atunci a strigat la ei și la ostașii care îl păzeau pe Sfântul Pavel. Dacă aceștia nu vor rămâne cu noi în corabie, nici noi nu vom scăpa de scufundarea corabiei și de necunoscutul de moartea noastră sigură. Fiindcă Dumnezeu mi-a zis și Îngerul Domnului învins, nimeni să nu părăsească corabia, ci fiecare de rânduială va scăpa. După cum spune în sus, faptele Sfinților Apostoli, s-a sfârmat corabia... Și a scăpat fiecare la o insulă, pe câte o scândură, pe câte ceva care era în acea corabie sfârmată. Și a ascultat atunci corabierii, s-au întors înapoi și într-adevăr cuvintele Mântuitorului și sfatul Sfântului Apostol Pavel au fost adevărate că nimeni nu a perit fără numai corabia, s-a scufundat și s-a sfârmat. Și a ajuns la cezarul de la Roma și a fost judecat. Iată-i discredincioși, științii părinți se întreabă de ce oare a trebuit să rămână corăbieri în corabie și nu a îngăduit Dumnezeu ca ei să scape singuri și să-i mântuiască și pe ceilalți, dându-ne noi exemplu că noi oamenii trebuie să facem ceva pentru a putea să ne mântuim sufletele noastre. O bătrână a venit la un duhovnic și a spus, Părinte, aș vrea să spun o întrebare. Duhomnicul i-a spus, spune fiica, iar ele a zis, Părinte, oare Dumnezeu nu poate să ne mântuiască pe noi degeaba, așa de pomană, dacă s-ar putea, fără să facem noi mari sacrificii, fără să venim la biserică prea mult, să stăm în picioare, după cum este obiceiul la noi, la ortodoxi, nu ca la catolici sau în Occident, chiar la ortodox este pe bănci. Să nu postim noi, să nu facem rugăciune, oare n-ar putea Dumnezeu să ne mântuiască care ne are care să copii ai săi. Și părinții, cât de mult ar greși copiii, știu să ierte. Duhovnicul a spus, nu se poate, soră, trebuie să facă fiecare dintre noi un sacrificiu, cât de mic, ca un copil, ca jocurile copilărești și Dumnezeu văzând intențiile noastre bune ne va mântui suletele noastre. din credincioși, dacă noi pe Dumnezeu trebuie să-L cinstim, oare statul acesta nostru în picioare, de dimineață până acum, și mai durează un pic că vom face și molita de mărturisire, oare ne va face mari beneficii pentru sufletele noastre? Cu adevărat, plată multă veți avea și vom avea, dacă și după ce ieșim din biserică, din casa Domnului, Vom fi tot cu mare luare aminte la, la viața noastră de creștini. Noi, de ce spun Sfinții Părinți că facem prea puțin în comparație cu cât ne-a dat Dumnezeu? Se mira prorocul David, ce vom răsplăti Domnului pentru toate câte ne-a dat nouă? Ce vom da noi în schimb pentru toate bunătățile care Dumnezeu ni le a dăruit? Aceasta vrea de la noi puținul nostru... Dar puținul acesta, dacă se poate să fie mai în permanență, nu să oscilăm. Astăzi ești credincios cu frică de Dumnezeu, iar mâine te lepezi de credință. Astăzi faci o virtute, postești, iar mâine te îmbuivezi, te înveți. Astăzi ești om înfrânat, iar în mâine prea curvești, îți înșel nevasta sau soțul. Astăzi copii ascultă de părinți, iar în mâine își bați joc și le spatele. Iată de cei discredincioși, noi cam așa suntem creștinii din zilele noastre, din secolul 21 Și pentru aceasta trebuie să fim cu mare luare aminte că Dumnezeu nu se lasă bajocorii, nu se lasă înșelat. Dacă spune mintea cuiva că se va mântui așa de pomană, se înșeală. Astăzi biserica noastră a rânduit prin Sfinții părinți să se sunt un Grigore Palama. arkepis cu Salonicului a cărui slujbă s-a pus șase la dicerne la utrenie și astăzi o parte din slujba Sfântului. Ni se spune în viața sa că a fost dintr-o familie de părinți bogați din părțile Asiei. Dar murind tatăl său și rămânând cu pu- cu mama, erau mai mulți frați și surori la părinți. Într-o zi, după ce a studiat școlile acestea ale lumii, și a învățat tot ce se putea învăța, ca și Sfântul Ioan angură de Aur, ca Sfântul Grigorie și ca Sfântul Vasile cel Mare, s-a dus în casa părintească la mama sa și a spus, Mamă, eu s că tot ce este în lumea aceasta sunt deșertăciuni. Și aș dori din inima mea să mă facă lugăr, dacă s-ar putea și tu îmi dai binecuvântarea părintească maternă. Că să știți, iubiți credincioși, sunt atâtea exemple, Din vețile sfinților când nu au plecat copiii din casele părintești fără binecuvântare, sunt și exemple, dacă părinții s-au opus, copiii n-au ținut cont de sfatul părintești, de lafimile mamei și a tatei și au plecat pe calea lui Hristos, pe calea monachismului. Așa ce acest copil Grigorie a rugat întâi pe mama sa și a spus scopul cel bun. Iar mama a strâns pe toți copiii lângă sine și i-a întrebat ce părere au despre ideea aceasta fratelui lor mai mare. Iar mama le-a spus, și eu, copiii mei, să știți că de mult tânjești după această viață monahală, care este viața plăcută lui Dumnezeu, viața care s-a descoperit Sfântului o angură de aur despre călugării care se mântuiesc în locul îngerilor căzuți, Și a spus Sfântul Ioan Gură de Aur, mă rog lui Dumnezeu dacă ar fi cu putință toată lumea să moară călugări. Dar acest lucru vis credincioși nu este cu putință oricărui șlam de mână. Și așa și această mama Sfântului Grigore, spunând și scopul ei și îndemnându-i și ei să lase lumea aceasta deșartă, au ascultat povața și au plecat fiecare fetele, au plecat cu mama într-o mănăstire de fecioară de maicii, iar Sfântul Grigorie cu frații săi mai mici a plecat în Sfântul Munte al Atonului. Dar din rânduială Dumnezei astăzi n-a petrecut împreună în aceeași mănăstire, fiecare în mănăstiri separate. Sfântul Grigorie s-a dus la un pusnic călugăr, a petrecut viață pusnicească o perioadă, apoi în Marea lavră Sfântului Atanasie cel Mare. Și apoi a plecat fiind că turcii ne văleau adeseori În Sfântul Munte a fost nevoit să plece din Sfântul Munte și umblat din cetate în cetate, ne lăsă niciodată la sacă călugărească, care este rânduită călugărilor. Și de rânduială dumnezeiască a ajuns arhiepiscop al Tesalonicului, care atunci murise în acea vreme episcopul lor. Dar marea luptă pe care a dus-o Sfântul Grigore al Tesalonicului, Abia din momentul acela a început. Nu ani copilării au fost grei, nu tinerenția i-a fost grea și nevoințele din Sfântul Munte, Și lupta cu oarecare catolic, cu numele Varlam, care era venit din Calabria, din Italia, și nu mărturisea că Dumnezeu, Dumnezeirea, are putere și voință, și dar inclusă în firea lor. ci spunea că sunt create, nu cum spunem noi ortodoxi, că puterea lui Dumnezeu și darul și tot ce face Dumnezeu sunt necreiate, sunt din firea Dumnezeirii, asemănându-se iudeilor și arienilor, și sabberienilor, -balieni, sab care erau eretici în acea perioadă sau mai înainte. Să știți, din credincioși, că din toate una ereticia a fost, sunt și vor fi. Chiar dacă arieni, spunem noi că nu mai sunt totuși, mai sunt pe aici pe cole rămășiță de ale lor. Dar toate sectele cioși nu au pornit, de nicăieri, chiar nici catolicii și musulmanii nu au pornit așa la voia întâmplării, ci din lucrarea jidovească din cioși. Dacă spunem cuvântul evreu, spunem coduncele mondială. Dacă spunem cuvântul evreu, și dan, Spuneam foarte mult că noi suntem nimic pe lângă ei, care este ca popor puțin, dar ca gândire este foarte înaltă. E la, eram la Ierusalim, la Bethlehem și a venit o evreică care vorbea românește născută la Botoșan și ne-a zis «Regret că am plecat din România, frumoasă țară mai aveți și acolo m-am născut și am crescut și mi-am trăit copilăria». Am părăsit România, țara <coughs> sfinților voastre, nu din motiv că sunt evreică, ci din motiv că și aceia aceea ne pe noi și nu ne scotea din evreică, evreică și azi și mâine și am fost nevoiți. Și eu sunt botezată creștină ortodoxă, ca să știți, și mulți dintre noi de la Betleem, evrei fiind, suntem botezați. Iubiți credincioși, avem obicei noi oamenii să judecăm pe cei din jurul nostru. Nu ne dă voie nimeni și conștiința noastră trebuie să ne muște ori de câte ori diavolul ne-ndeamnă să judecăm. Începând cu neamul evreiesc care a răsinit pe Mântuitorul pe Iisus Hristos și terminând cu frații noștri cu care mâncăm și bem și trăim în casele noastre. Copii ajung să-i judece pe părinți, pe proprii părinți din care s-au născut din sângele lor. Ce este mai dureros pentru un părinte ca atunci când vezi copilul că te judecă? Dar ca să nu ajungi să te judece copilul tău, fă datoria. Se spune, degeaba dăm noi copiilor noștri tot ce le trebuie din aceste lucruri materiale pământești trecătoare, dacă copilul nu crește alături de mama, în genunchi la rugăciune. Misiunea mamei este să nască copii, într-o durer vei naște fie a fost blestemul de la Dumnezeu, Și aceasta va fi mântuirea ta și bărbatul tău te va stăpâni pe tine. Dar ce se întâmplă în lumea noastră modernă, vedem cu toții. Femeia și-a pierdut statutul ei de mamă în detrimentul serviciului sau afișajului chiar în lumea politică. Nu este acest lucru al femeilor viți credincioși, ci mama este aceea care trebuie să-i duce copiii, să-i hrănească, să-i la pectul său. Ați văzut și ați auzit și știm cu toții despre legile care tot se dau așa ca pe bande de la Bruxelles. Cum se dă obligatoriu concediu de maternitate tatălui. Ce poate să facă un tată? Un temper să-i schimbă la copil, dar să-l alăpteze nu poate, din joși. Și acel copil va crește handicapat psihic, vorbind, încă de mic. Și aceasta se urmărește... Bătrânii, dacă se poate, să moară mai repede, să se curățe, să nu mai fie atâta nevoie de atâția bani pentru pensii, iar tineretul acesta modificat genetic, structural, psihic, psihologic, să fie viitorul acesta al omenirii. Dragii mei, vedem în ce lume trăim, să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Spântul Grigore, vă spuneam, dacă să a cu această fiară și la a biruit, Dacă s-a dus la Constantinopol și a împăcat împărații de atunci care erau certați, oare până pe patul de moarte a avut liniște? Niciodată un creștin să știți că nu vom avea liniște până când nu pune mâinile pe piept. Și orice om pe acest pământ, cât de bună stare mult are avea pe acest pământ, să fii bogat, să fii sănătos, să ai orice ai vrea pe lumea aceasta, totuși mulțumirea aceea supremă nu este aici, ci dincolo în veșnicie. Pentru aceasta, puținul care ne cere Dumnezeu de la noi, trebuie să-l facem. Sunt zile de post, v-am pomenit de molifta de măturisire. Să nu rămână creștinii numai la stadiul acesta, că ascultă o moliftă sau două sau trei, sau în fiecare duminică din post, molifta de spovedanie, iar la scaunul de spovedanie nu vor să dină. Există creștini, din păcate spun, care vin la biserică, poste, se roagă, dar nu vin la spovedanie. Oare de ce se opune diavolul acestei mari taine a bisericii noastre, care este spovedania? Noi știm că odată născuți ne naștem cu păcat, dar prin taina Sfântului Boteș, a Ungerii cu Sfântul Mir și a Sfintei Împărtășanii, ne curățim de păcat, răstrămoșești. Dar după aceea greșesc oamenii, greșim cu toții păcate, mii sau mari. Pentru aceasta, milosivirea lui Dumnezeu a lăsat această sfântă taină, spovedanea, mărturisirea păcatelor, ca să putem să ne curățim din nou. A venit într-o zi un băiat la mine acolo la Galați și era îmbrăcat un tânăr la 20 ceva de ani, foarte frumos, furat îmbrăcat. Și l-am întrebat, stând așezat acolo pe un scaun la mine în chinie. Tricoul acesta de pe tine este nou? Nu mi-a răspuns. Pantalonii de bluci sunt noi? Mi-a răspuns că nu. și din picioare sunt noi? Mi-a răspuns la fel că nu. Și a spus, dar par noi, toate pe tine parcă sunt noi. Și a zis, pe părinte, dacă le întrețin și le curăți, și le spăl, sigur că par ca noi. Dacă le las mult să se murdărească, nu le mai scot niciodată și nu vor arăta așa cum arată hainele acestea și încălțămintea pe mine. Și am spus acest lucru vrem să facem noi astăzi, iubitul meu, să ne curățim sufletul care este cu siguranță murdar, care noi de multe ori nu îl vedem, ni se par, parcă ce am făcut. N-am dat în cap la nimeni, n-am omorât pe nimeni, n-am prea curvit, n-am făcut fapte, n-am tâlhărit pe nimeni, fapte de acestea care sunt păcate mari de moarte sau strigătoare la cer. și păcate și fapte care sunt arătate totdeauna, toată ziua, la buletinile de știri, pe toate posturile de radio și televiziune. De aceea, iubiții mei, nu trebuie mult să greșești în fața Lui Dumnezeu, după cum nu trebuie mult să faci fapte bune. Și puținul acela, făcut astăzi un pic și mâine un pic, te va duce să faci mult. Dacă astăzi faci un păcat micuț, ești copil... părinții motivează, nu te ține la post că ești prea mic, trebuie să te dezvolți. Și au ieșit și cărți acum, există la ocazane din cursul anului din post, când se spune acolo că -și copiii și bătrânii pot să mănânce de dulce, că sunt dincio și copiii sunt în creștere. Este o înșelăciune anticristică iubiți credincioși. Cei ce sunt în vârstă și creștini din dacă prunție copilărie știu cum am crescut și am crescut cu toții de la părinți, majoritatea din noi cu post de atunci de când ne-a înțărcat mama noastră. Și iată că din darul lui Dumnezeu trăim și viem. Sănătos să știți că nu este nimeni, poți să mănânci toate bunătățile pământului cu atât mai multe vei îmbolnăvi. De te duci la medic, spatul medicului este postul. este să lași alcoolul în primul rând, să lași mâncarea aceea grasă. Și ce te învață biserica decât post și, și rugăciune? Prin rugăciune, tratamentul făcut prin rugăciune s-a dovedit a fi foarte benetic în multe cazuri de boli incurabile, din credincioși. Dar creștinii aleargă în primul rând la medic, ce trebuie să facem și există o pildă, În Vechiul Testament cu împăratul Ezechia care era pe pa de moarte și prorocul Isaia a venit la el și s-a rugat lui Dumnezeu și el se ruga acolo cu lacrimi să-l de păcatele sale. Dar în același timp și-a pus alitie un prasture pe rana care o avea și făcând aceste lucruri s-a vindecat și a mai trăit 15 ani. Ce denotă aceste lucruri din credincioși? Medicii sunt de la Dumnezeu, Medicina este ceva sfânt, din credincioși, că s-au schimbat oamenii care conduc acest sistem medical din lume, cu adevărat s-au schimbat. Dar misiunea noastră a creștinului este în primul rând să alergăm la Dumnezeu ca și acest paraliti din Evanghelia de astăzi. Și Dumnezeu ne va ierta întâi păcatul, apoi să mergem și la medici, că sunt lăsați de Dumnezeu, să ne vindecăm bolile noastre. Dacă postim... Trebuie să ne rugăm mai mult în posti din cioși. Trebuie să facem milostenie. Nimic nu se va lăuda la judecată Camila. Din darul lui Dumnezeu, din lucrarea lui Dumnezeu, cu binecuvântarea Mitropolitului Vlasie, am fost în iarna aceasta, în Kenya, cu preasfințitul Sofrone și preasfințitul Ambrose din Grecia, biserică din Grecia, soră care au acolo în Africa multe biserici. În lumea aceea a treia a sărăciei crunte. Cine are posibilitate? Una vezi la televizor cum este lumea a treia din Africa și alta să o să o pe viu. Părinți, oameni maturi, cu copii mulți în jurul casei lor, în bătătura casei lor, de multe ori casele lor în multe locuri sunt ca niște colibă, ca niște bordeie prin pădure, Ca și cum ar fi decât și-a ajung la aceea africană și-a făcut câte un bordei și-a pus porumb căci pâine nu există și numai mămăligă, chiar la restaurant mămăligă rece a mâncat și sunt foarte bucuroși în simplitatea lor. La biserică vin curați, chiar dacă trăiesc într-o mizerie cruntă mulți dintre ei, la biserică vin în haine curate, se minunez unde țin acei oameni, hainele acelea cu care se îmbracă când vin duminica sau sărbătoarea la biserică. La biserică stau cum stau sfinții în icoane, nemişcați. În față sunt copii, apoi bărbații și femeile. Când vin la natură sau la miruit, nu se înghesuie ca la noi, ortodoxi și europeni, ci stau în șir indian, cum se spune, unul după celălalt, nici nu se atinge unul de celălalt, și stau în mare ordine și disciplină așteptând să îi se dea bucățica de anafură de către preot. Bisericile sunt foarte sărace, nu ca ale noastre, în lumea aceasta europeană în care trăim, în lumea în care noi suntem bogați, dar spiritual s-ar putea să fie mai mult mai bogați ei decât noi. De aceea, iubiți e credincioși, niciodată să nu uităm, după cum se spune, pe cei mai triși ca noi. Cine are posibilitate, cu binecuvântarea Mitropolitului Vlas, am luat binecuvântare, am vorbit și cu Preasimțitul Flaviu, am cu Părintele Fime și Părintele Nifon, cine are posibilitate să dea un bănuț pentru acei creștini care sunt acolo, nu au nici icoane în biserică. Am aflat de la Preasimțitul Sofrone că s-a făcut chemare la doi cetățeni negri din Chenea care vor veni după pași, în România după să strângă niște fonduri. Cine va da o mână de ajutor a celor creștini care sunt ortodoxi ca noi pe stil vechi, tot la Sfânta Trăime, tot la Maica Domnului și la Sfințe Roagă, întrebându-L pe Sfințitul Ambrostie, dar aceștia postesc cele patru posturi de peste an, zâmbind în colțul gurii mi-a răspuns, aceștia prea postesc ca în toată viața lor. Și aceștia din Kenya tot mai au o vacă să o mulgă să mănânce lapte sau de două ori pe an să taie un animal să-l mănânce carne. Dar cei din Congo, unde au 200 de biserici pe silveci, nu există niciun animal, nici o vacă să poată trăi acolo, ci numai cu legume, cu, cu verdețuri de acestea trăiesc, cu fructe și legume, costesc o viață întreagă. La 200 de biserici slujesc 10 preoți, merg pe jos două luni de zile fiecare preot și fac servicii religioase la cele 20 de biserici care le are în subordine. Că drumuri avea acum a început să le facă chinezii. Cu avionul, dacă mergi, e pericolul să se prăbușească. În avion mergi în picioare ca la noi în autobuz sau un metro sau un tren de multe ori. Iată, iubiți credincioși, Dumnezeu nu este român, Dumnezeu nu este american, Dumnezeu nu este asiatic, Dumnezeu este al tuturor, al tuturor creștinilor de pretutindeni. Pentru aceasta trebuie să facem front comun, să ne rugăm unii pentru alții, după cum spune Sfântul Apostol, ca să ne vindecăm. Că mult poate rugăciunea dreptului care se face, care este dreptul lui mai bunul Dumnezeu știe. Noi misiune avem, Să ne unim în dragoste, să nu ne judecăm unii pe alții. Nici păgânii, iudei în general, nu scot învidea păcatele și greșalele lor. Iar la noi, la ortodoxi, ca un făcut, când a greșit cineva, imediat te duci să-l spui lui vecinul sau la prieten sau la cunoscut, sau dacă se poate să-l dai și la televizor, să-l știe toată lumea, atunci ești mulțumit. Dar acest păcat care este viscredincioși, este păcatul zavistiei, care l-au avut și acești cărturati din Evanghelia de astăzi, când a văzut că l-a vindecat Mântuitorul și a dat iertare păcatelor, a spus, de ce grește acesta hule? Așa și noi, să ne vedem de propriile păcate, să nu zavistuim pe cei mai buni, mai drepți decât noi, ci văzând credința altora să ne întărim și noi, văzând faptele credinței altora să ne întărim și noi să facem fapte bune asemenea lor. să nu invidiem că sunt unii mai bogați, mai abuți ca noi. Din totdeauna au fost oamenii diferențiați și ca specie și ca vârstă și ca statut social, îmbogatați și săraci. În și bondad în oameni deștepți și oameni mai simpli. Dar Dumnezeu așa ne vrea după cum astăzi în biserică stați. Ca ne poți în fața bunicului și ascultăm cuvintele lui. Dumnezeu și Maicuța Domnului să vă binecuvinteze și nu pot să închei cuvântul meu să fără să mulțumesc Mântuitorului și Maicii Domnului și Preasfințitului Flavian care m-a rugat și am putut să împlinesc cererea și rugămintea să fiu astăzi în mijlocul frăților voastre. Dar nu pot să vă trec cu vederea nici pe frățile voastre care, din darul lui Dumnezeu, eu știu să fac comparații. Nu trebuie să vă fie o mândrie, dar fiindcă preaștiințitul Flavian a să vă adune cum adună cloșca pe pui lângă aripile sale, sunteți cam unici în țara noastră creștin ortodoxă, pe stil vechi, care stați cu atâta luare aminte la predica care se ține. Să știți, și credincioși, nu toți putem să fim teologi, nu toți sunt apostoli, au doar toți putem fi proroci, au doar medici, Având darul tămătuirilor. Dar ne spune Sfântul Apostol Pavel, răvniți darurile cele mai bune. De aș drăi limbi omenești și îngerește, dragoste, nu am făcut o amaramă și însătoare și în vară sunător. De a ști toate tainele și toată știința, așa de aș avea toată credința încât și să muți și munții. Iar dragoste nu am nimic nu folosește. Dragostea de lângă se mi nu se tufește. Nu caut ale sale, nu se mânie, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le rabdă, toate le rădăjduiește. Dragostea niciodată nu cade. Amin.